az öltözőben. Min vannak jól, mondta tört magyarsággal a tenorista. Nem csak vannak jól, hanem dirét nagyon jól. És küldenek sok üdvözlet, és küldenek sok puszi. Na hála Istennek, mondta a nagyapa. Na hála Istennek, mondta a nagymama. És az én annuskám nem nagyon sovány? Sem nem nagyon sovány, sem nem nagyon kövér, mondta a tenorista. Hanem éppen jó. És egészséges? kérdezte a nagymama. Nagyon egészséges, mondta a tenorista. Csak amikor nálam járt, fájt kicsit feje, Mert Genovából jöttek Milánóba és utaztak egész éjszaka. Vagy éjszak? Szegénykém, sóhajtott a nagypapa. Úgy kell mondani éjszaka. Nem éjszak, kérdezte a tenorista. Nem, mondta a nagypapa, az egészen más. Ne tanítsd a művész urat, mondta a nagymama. És az én kis csillagomat, őt is tetszett látni. Nem csak láttam, hanem direkt, na nem jól láttam, mondta a tenorista, miközben az öltöztetőnő ráadta a keményített csipke gallért. A kedves lányok föl tette a kisbabát az asztalomra, és kisomagolta a póját, és kérte, hogy a húsikáját sikáját jól meg. És megtetszett őt csipkedni? kérdezte a nagymama. Nagyon is? mondta a tenorista. Hol? kérdezte a nagymama. A szomboskáján! Máshol nem? kérdezte a nagymama. És még a karocskáján? És még, kérdezte a nagymama, és még, a kicsi popsikáján. Édes jó Istenem, sóhajtott a nagymama, és elnézett a messzeségbe A nagypapa halkan köhögni kezdett, és a padlót nézte. Az öltöztető kardot kötött a tenoristára, és az övébe beledugott két pisztolyt. És aztán mi történt? kérdezte a nagymama. A tenorista gondolkozott. Aztán a kedves lányok bepójálta a kisbabát, és hazautazott Zsénovába. Úgy mondjam lányok, vagy úgy mondjam lányuk? Úgy kell mondani, lányuk, mondta a nagypapa. Nem lányok, kérdezte a tenorista. Nem, mondta a nagypapa. Az mást jelent. Ne nincs már a művész urat, szólt rá a nagymama. Inkább köszönnéd meg, hogy ilyen jó hozzánk. Én ma is magyarnak érzem magamat, mondta a tenorista. Csak kicsit elfelejtettem magyarul. Nagyon is szépen tetszik magyarul beszélni, mondta a nagymama. Csak még azt esék nekem elmondani, hogy milyen is az én kis csillagom. A tenorista gondolkozott. Az öltöztetőnő már kezében tartotta a parókát, de várt. A nagymama is várt és a nagypapa is várt. A tenorista még mindig gondolkozott. Szép! mondta a végén. És milyen a szeme? Az is szép! mondta a tenorista. És milyen a haja? Az is szép! mondta a tenorista. És milyen a pofikája? Szép! mondta a tenorista. Szintén szép! Édes jóistenem! a nagymama, és megint elnézett a messzeségbe. Megszólalt a csengő. A tenorista fejébe nyomta szőke parókáját elbúcsúzott vendégeitől, és nagy kart csörtetve, sarkantyúpengetve kisietett az öltözőből. A nagymama utána indult, mintha még kérdezni akarna valamit, de aztán visszatért az urához aki a padlót nézte és köhögött.